Szent kiszabadítása Nincs ember, aki jobban szerette volna családját, mint Vinettú. Tudtam, hogy gyásza és bánata határtalan. Mégis a temetés után, mintha kicserélték volna. Nem roskat magába, nem tépelődött, hanem minden figyelmét a jelen feladataira fordította. Ebben is az indián hagyományokat követte, gyermekkora óta arra szoktatták, hogy magába zárja érzelmeit. Azon kívül most már első törsfőnök volt, és harcosait ellenséges támadás fenyegette, elsősorban ezzel kellett törődnie. fogott és a tisztás szélére vezetett. Szeretném testvéremmel megbeszélni a legsürgősebb tenni valókat, mondta. Remélem helyeselni fogja csata tervemet. Vinnettú testvérem már kigondolt egy tervet, kérdeztem. Bejjebb vezetett az erdőbe és délkeleti irányba mutatott. Emlékszik, testvérem, arra a helyre, ahol az a szurdok kezdődik, mely erre a tisztásra vezet? kérdezte. Ott egy nagyon messze elnyúló völgy húzódik észak felé, és egy nagy prérire nyílik. Mi hosszú völgynek nevezzük. A kajovák támadása hosszú völgy felől várható. Lovainkat a völgy déli csücskében rejtettük el fákhoz kötözve. Nem hozhattuk fel erre a tisztásra, mert az idevezető szurdok olyan meredek, hogy az állatokat nagyon megviselte volna. Értem, bólintottam. Nem messze attól a helytől, ahol a szurdok kezdődik, egy olyan sziklaszoros vezet déli irányban, amelyet a sápatarcó a kanyonnak neveznek. Mindjárt kiadom a parancsot, hogy elinduljunk a kanyon felé. Arra vonulunk vissza, kérdeztem csodálkozva. Kitérünk az ütközet elől? Vinetú testvérem úgy gondolja, nem vagyunk elegen ahhoz, hogy a kajovákkal szembeszálljunk. Szeme haragosan felvillant, de csak ennyit mondott. Olyan embernek ismersz Charlie, aki meghátrál a túlerő elől? A a kajovák csapdája lesz. Hogyan? Majd meglátod, ha ott leszünk. Negyed óra múlva valamennyien elindultunk a meredek szurdokon lefelé. Lovainkat megtaláltuk, egy fiatal harcos őrizte őket. Vinettu tűnődve nézett a hosszú völgy másik vége felé. Arról fognak jönni, mondta. Nagyobb csapat számára ez az egyetlen járható út. Holnap itt lesznek, de talán már ma éjjel, és Szenter is köztük lesz, tette hozzá ötéten. Talán az én szembarátom is, mondtam reménykedve. Nem hiszem, Charlie. Őt már valószínűleg tovább küldtek néhány harcosok felügyelete alatt a Kajovák falujába, a Red Riverhez. Csak egy kisebb seregük hatolt fel ilyen messzire éjszakra. Feltétlenül jelentést kell küldeniük a törzsfőnöküknek, sőt, talán segítséget is kérnek tőle. De keresztül húzom számításaikat. Elvezetett a kanyon bejáratához. Most hallgass meg a tervemet, mondta. Ez a sziklahasadék majdnem egy mérföldnyi hosszúságú. Ha el tudjuk hitetni a kajovákkal, hogy erre vonultunk vissza, feltétlenül utánunk jönnek. De mi a kanyon másik végén tűzzel fogadjuk őket. Kénytelenek lesznek megadni magukat, különben egy sem marad életben. És ha a te dolgod lesz megakadályozni, hogy erről az oldalról se hagyhassák el a szikla hasadékot. Melléd adom azt a tíz apacs harcost, aki veled volt a kiszáradt folyónál. Velük és barátaiddal együtt errejtőzöl itt. S ha a kajovák eltűntek, a kanyonban elzárod a kiáratot. Így két tűz közé kerülnek, és ha ötször annyian vannak is, mint mi, az sem segít rajtuk. A ter kitűnő, mondtam. Ezek szerint én tízed néhány emberrel itt maradok. Nem, felelte Vinettú. Ti is velünk jöttök. Mindnyájan keresztül vonulunk a sziklahasadékon. Azt akarom, hogy megismerd a terepet. A túlsó végén két csoportra oszlunk. Te a kisebb csapattal kerülő úton nem a kanyonon keresztül visszatérsz ide. Majd megmutatom, merre kell lovagolnotok. Akkor megismered a kanyon környékét is, és kiválaszthatod a legalkalmasabb búvóhelyet. Minden úgy lesz, ahogy Vinettú testvérem elrendelte. Feleltem a parancsnoknak kiálló tisztelettel. A kanyon bejáratáig rövid volt az út, de Vinettú parancsára lóháton tettük meg. Még a kanyon bejárata előtt megjáratta a lovakat. Azt akart, hogy minél több nyom maradjon utánunk. Magában a kanyonban már kantárszáron vezettük az állatokat. A szakadék, amelyen áthaladtunk, félelmetes hely volt. Jobbra-balra meredek sziklafalak emelkedtek a magasba, és a köztük lévő szűk résbe alig tudott behatolni a napvilág. Ha a kajovák olyan ostobák, hogy követnek minket, innen bizony ki nem jutnak élve. A kanyon nem egyenes irányban haladt, hanem vonalban, ami még jobban megnehezítette az utat. Jó fél órába telt, még sikerült átverkődnünk rajta. Will meg én tíz apacs harcossal együtt, most nekivágtunk az erdőnek, és Winnetto pontos útbaigazítását követve nagykerülővel visszajutottunk a kanyon északi bejáratához. Virettú lelkemre kötötte, hogy siessünk, mert naplementéig legfejebb egy óra volt még hátra. Nem hittem ugyan, hogy a kajovák még ma ide érkeznek, de minden esetre felkészültem. Csapatommal gondosan errejtőztem a fák sűrűjében. Az apacok szótlanul hevertek a földön. Parker és Stone suttogva beszélgetett. Én egy kicsit távolabb húzódtam tőlük, és szememet mereztettem a fél homályba. Két barátom is elhallgatott. Szellő borzongatta meg a fák leveleit. A levegőt egyhangú sosogás töltötte be, mintha a fák pihegnének. Ezt a nem lehetett összetéveszteni semmivel. Hirtelen úgy lett nekem, hogy valami más neszt is hallok. Talán egy kis rákcsáló állat motoszkál a bokrok között. Feszülten figyeltem, mintha valami mozgást láttam volna, mint ha valaki tovasuhant volna a bokrok között. Felugrottam és utána kaptam, megmarkoltam valamit, és a következő pillanatban egy szövet foszlány maradt a kezemben. Hell! Szólalt meg egy rémült, folytott hang, de aki a poklot emlegette, úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Sokáig füleltem, de nem hallottam újabb ezt. Már-már azt gondoltam, hogy képzelődtem, de olyan tisztán hallottam a rövid káromkodást, hogy az nem lehetett képzelődés. Sokkal valószínűbb, hogy egy kém bujkált a bokorban még hozzá, fehér ember. Talán maga Szentör. Utána kellett vennem. Éjszaki irányban vágtam neki az erdőnek, hiszen csak a kajovák felderítője lehetett, azok meg éjszakra voltak tőlem a nagyprérin túl. Vagy tíz percig szaladtam a láthatatlan fantom után. Egy mintha ágak a hallottam volna. Állj vagy lövök! Kiáltottam a sötétbe. A következő pillanatban kétszer egymás után elsütöttem revolveremet. Nem is gondolkoztam rajta helyese. Nagy hiba nem lehetett, hiszen ha csak ugyan a kajovák felderítője már úgyis tudja, hogy itt vagyunk. Visszatértem hát társaimhoz. jobb, mondta Parker, amikor beszámoltam neki furcsa kalandomról. Akkor a kajovák csak ugyan erre jönnek, és minden úgy lesz, hogy vinettu kitervelte. Nem volt türelmem tétlenül várakozni. Elhatároztam, hogy felderítő útra indulok. A hosszú völgy szélén a fák árnyékában siettem előre. Már nem voltam messze a prérítől, amikor lónyerítést hallottam. Gyorsan behúzódtam a völgyet szegélyező erdőbe. Néhány percnyi leselkedés után megállapítottam, hogy a kajóvák ott táboroznak a közelben. Alig, ha nem a préri szélén akarták tölteni az éjszakát, de biztonságosabbnak vélték a völgy szélét, ahol elbújhattak a fák között. Bizonyára Szentert küldték ki előörsnek. Most nyugodtan várták visszaérkezését. Olyan művész én is vagyok, mint ő, gondoltam magamban. Ha sikerült odaosonnia hozzánk, én is megpróbálhatom a kajóvákat jobban megközelíteni. Sokat érne, ha kileshetném beszélgetésüket. Tüzeket nem gyújtottak, de ez az óvatosság most számomra is kedvező volt. A sötétség engem is eltakart. Lassanként kivettem egyet a sötétben is. A kajovák karókat vertek a földbe a nyílt völgyben, és azokhoz kötötték lovaikat. Hirtelen támadás esetén így könnyebben tudnak lóra kapni, mint hogyha előbb a fák közül kellene kikecmeregniük. Az emberek az erdő szélén üldögéltek vagy heverésztek. Ötven lépésnyire tőlem magas indián állt egy kis csoport közepén. Még a hangját is hallottam, ha nem is értettem, mit mond. Valami vezető lehetett, aki parancsokat osztogatott. Nagyon szerettem volna közelebb férkőzni hozzá. Addig nézelődtem, amíg rájöttem, hogy ez nem is olyan lehetetlen. A völgy peremeid sziklás volt, lépten nyomon nagy kövek álltak ki a földből. Egyiktől a másikhoz osontam, s végül két hatalmas sziklalaphoz jutottam. Az egyik három-négy láb magas lehetett, a másik jóval magasabb, és olyan sima, mint egy asztal. A kisebbi kőlapról felkapaszkodtam a magasabbra, és ott hasra feküdtem. Pompás helyen volt, innen mindent hallhatok és senki sem vehet észre. Csak egy baj volt, a kajóvanyávet nem értettem. Hogy irigyeltem Vinertút, aki legalább húszféle indián nyelvjárást ismert tökéletesen? Idővel én is elsajátítottam jó néhányat közülük, de akkor, nekem is ezt kell mondanom, még zöldfülű voltam. Eltartott még egy ideig, amíg ráeszméltem arra, milyen fontos a nyelvtanulás. Vagy tíz percig lapulhattam a kő tetején, amikor egy őrszem figyelmeztető kiáltása ütötte meg a fülemet, vagy pedig ez a beszéd. Én vagyok szent, lejöttetek a völgybe? Igen, fehér testvérem, tovább mehet? Amott táboroznak a harcosaink? Most már értettem a szavaikat, mert Szentör azon az angol-indián keverék nyelven beszélt, amelyet a vadnyugaton mindenki értett fehérek és a legkülönbözőbb törzsekhez tartozó indiánok egyaránt. A beszélgetés ezen a torz nyelven folytatódott akkor is, amikor a kajovák vezetője szenttört magához intette. Fehér sokáig elmaradt, bizonyára oka van rá? Pontosabb, mint gondolnád. Mióta vagytok itt? Körülbelül annyi idő óta, amit a sápattarcok egy órának neveznek. Nem lett volna jobb a maradni? Itt jobban el tudunk rejtőzni. Észrevettél valamit? Ó, törend is itt van a közelben, felelte szentőr. Akkor elfogjuk és hazavisszük. Nagy főnökünk Tango, akinek a térdét összeroncsolta, megjutalmaz érte. Együtt kötjük majd a kízó azzal a másik sápadtarcúval. És mi lesz túval? Őt is elfogjuk még ma éjjel, álmában lepjük meg. Ebben tévedsz, már tudják, hogy jövünk. Honnan tudod? Kihallgattam a beszélgetésüket, törbe akarnak csalni bennünket. Egy szikla hasadékba a völ déli részén. Ott lested meg? Nem. Annál a tisztásnál, ahol apját meg a húgát eltemette, a szurdokba kapaszkodtam feloda. oda. Fehér testvérem nagyon bátor? Nehéz és veszélyes utat tett meg. Meg akartam tudni, miben sántikálnak, a bőrömről van szó. Mit hallottál még? Vinettu két részre osztja a csapatát. Maga a szakadék túlsó végén lesz rák, pedig az innen zső végén. Már ott is van. Honnan tudod? Kicsi, hogy el nem kapott. A kabátom csücske a kezében maradt. Utánam is lőtt, hát nem talált el a sötétben. Uff, álmélkodott a kajova. Képzelem, hogy bosszankodott. Tette hozzá a Ebben aztán igaza volt. Ha akkor sikerül kitekernem a nyakát, egész sorson más fordulatot vett volna. Így van ez. Gyakran egy szerencsés vagy szerencsétlen pillanattól függ az ember egész élete. Fejér testvérem, mit tanácsol most? kérdezte a kajova. Nem megyünk be a szakadékba, hanem megkeressük Old shatterhand és elfogjuk, vagy megöljük. Akkor Vineto meghallja a lövöldözést és kisiklik a kezünk közül azod van, mondta Szentő. Akkor hogy gondolod? Elkerüljük őket, és egyenesen a falunkban banyargalunk. Nyomainkat nem tüntetjük el. Vegyék csak észre, és jöjjenek utánunk. Közben tángua is küld elink harcosokat. Annyian leszünk, hogy játszva legyőzzük az apacsokat. És ha nem jönnek utánunk, a vinettú megneszeli a cselt. Akkor is utánunk jön, vélte a kajóva. A bosszú hajtja tudja, hogy te nálunk vagy, és nem nyugszik, ami kézre nem kerít. Fehér testvéremre akkor kínhalál vár? Éppen ezt szeretném megelőzni, felelte a Két ellenségem van, legalább az egyikkel szeretnék végezni. Ó, csepp itt van a közelben. Még ma éjjel lecsaphatunk rá. Mondtam már, hogy nem lehet. A lövöldözés elhallatszik a szakadék másik végébe. Meg lehet csinálni lárma nélkül is, felelte a a kajovartosok olyan esztelenül húznak, mint a kígyó. Éjfél után meglepjük Old Shatterhand csapatát. Csak késsel dolgozunk. Ha ügyesek vagyunk, elintézhetjük egyetlen jajkiáltás kiáltás nélkül. Reggel aztán Finetto kerül sorra. Uff, uff, kiáltották a többiek, akik a vezető körül csoportosultak. Szentő javaslata nagyon tetszett nekik. Legfőbb ideje volt, hogy iszkoljak innen. Mijalatt a Kajova vezér emberéhez sietett, hogy parancsait közölje velük, szép csendesen lecsúsztam a kőlapról, és visszamásztam az erdőbe. Néhány perc múlva már lélekszakadva rohantam társaimhoz a völgyön felfelé, a csillagok világánál. Ki az? kérdezte Stone, amikor közelgő lépéseimet meghallotta. Én vagyok Dick, feleltem lihegve. Sietnünk kell, egyetlen percig sem maradhatunk itt. Néhány szóval elmondtam nekik mindent. Hová menjünk? kérdezték. Természetesen Vinnettóhoz. Apacsaink megértették, hogy megváltozott a helyzet, és nem tétováztak soká. Egy-kettőre elindultunk, és megint megkerültük a kanyont, mint késő délután, csak hogy most visszafelé és a sötétben botorkálva. Nem volt kellemes út. Két apacs harcos ment elől, és kézzel tapogatta a fákat, hogy elhárítsa a veszedelmes ágakat. A következő kettő ezekbe az úttörőkbe kapaszkodott, így összefogózva baj nélkül kijutottunk az erdőből, és onnan kezdve már gyorsabban haladhattunk. Vinettu erről az oldalról nem várt ellenséges támadást, de óvatosságból mégis egy örszemet állított oda. E csodálkozva fogadott bennünket, és rögtön jelentette érkezésünket. – Mi történt? – kérdezte Vinettu. Old visszajött? Hiába vártuk a kajovákat? – Nem mennek be a csapdánkba – Feleltem. Szentőr kihallgatta a beszélgetésünket, viszont én is kihallgattam, amit ő beszélt meg a kajovák vezetőjével. Testvérem, mondjon el mindent részletesen parancsolta Vinettú. Beszámolom meghallgatása után megkérdezte. Ilyen körülmények között testvérem a visszavonulás mellett döntött? Három dolog közül választhattam. Az egyik, hogy a kapott parancs szerint ott maradok kijelölt helyemen, és várom a további utasításokat. De akkor Vinettú testvérem veszélybe kerül. A második az lett volna, ha elébe megyek a kajova csapatnak, és megtámadom őket. Ez kész öngyilkosság lett volna. A harmadik, amit meg is tettem, barátaimmal és tíz apacs Vinettú testvérem segítségére siettem. Ha a kajovák holnap reggel megrohannak bennünket, még így is kevesen leszünk. Old Shatterhunt helyesen cselekedett, mondta Vinettú. De nem hiszek a reggeli támadásban. A kajováknak több eszük van. Jobb nekik, ha a saját területükön ütköznek meg velünk. Ezért hazanyargalnak a falujukba. Tudják, hogy úgy is utánok megyek. tú ismeri a Kajovák legnagyobb faluját. Tudja, hol van? Hogy ne tudnám? A kennedy Riveren túl, a Red River északi ágánál. Salt Forknak hívják azt a helyet. Tőlünk délkeletre keletre van, ugye? Igen. Szóval Északnyugati nyugati irányból várnak minket. De mi megközelíthetjük őket az ellenkező irányból is. Testvérem, kitalálta a gondolatomat. Felelte Vinettú. Nagy kerülővel meglephetjük őket. Majd délkeleti irányból csapunk le rájuk. Most az a kérdés, mikor induljunk. Fáradtak vagyunk ugyan, de legszívesebben már is tovább mennék. Feleltem. Nekem is ehhez lenne kedvem, de okosabb, ha reggelig várunk. Ha most rögtön indulnánk, megelőznék őket. Jobb, ha ők mennek előle, és mi követjük a nyomaikat. Azon kívül biztosan akarom tudni a szándékaikat. Hát, ha holnap reggel mégis megtámadnak minket. Még azt találják hinni, hogy megfutamottunk előlük, maradjunk csak itt éjszakára. De akkor megfelelő búvóhelyet kell keresnünk, véltem. Tudok ilyen helyet, felelte Vinettú. A kanyon kiáratától alig fél mérföldnyi távolságra egy kis völgyteknő terült el. Ezt a horpadást sűrű bozót fette. Vinettú ide vezetett bennünket, lovainkat is itt rejtett el. Hűvös éjszaka volt, de a fáradtság levert a lábamról, és úgy aludtam, mint a bunda. Hajnalban Vinettú maga keltett fel. Még egy óra hosszat figyeltük a kanyon kijáratát. A kajovák nem mutatkoztak sehol. Vinettú feltételezése helyesnek bizonyult. Valószínűleg már messze jártak előttünk. Kellő óvatossággal elindultunk déli irányba. Két órai lovaglás után feltűnő nyomokra bukkantunk. Nagy csapat járt előttünk. Meg se próbálták nyomaikat eltüntetni, mondtam Vinettúnak. Sőt, mindent elkövettek, hogy nyomaikat észrevegyük a Vinettu. A kajovák túlságosan okosak akartak lenni. A tíz apas lova fáradtabb volt, mint a többi. azon kívül az ellenség, amit magunkkal hoztunk, megfogyatkozott, ezért nem tudtunk olyan gyorsan haladni, mint szerettük volna. Szerencsére késő délután egy kisebb csapat nyomaira bukkantunk, alig hanem a délfelé vonuló nagy csordák lemaradozó állatai lehettek. Üldözőbe vettük őket, és sikerült is két tehenet elejtenünk. Most már megint el voltunk látva hússal legalább egy hétre. Másnap átkeltünk a Kennedy Riveren és folytattuk utunkat a Red River felé. Kisebb pihenőkkel elértük azt a mellékfolyót, mely a Red Riverrel együtt szad forkot közre fogja. Ez a kajovák földje. Itt már óvatosabban kellett haladnunk. Messze elkerültük a kajóva nagyfalut, mely a nagyobb és a kisebb folyó találkozásánál terült el. Jóval feljebb keltünk át a kis folyón majd a Red Riveren is. Így a falu hátába kerültünk, és éppen az ellenkező irányból közeledtünk hozzá, mint a kajovák várták. Nagyon ügyeltünk arra, hogy nyomainkat eltüntessük. Utunk egy részét a kis folyó sekélyes vizében gázolva tettük meg. Egy alkalmasnak tetsző helyen megálltunk, és csapatunk gondosan elrejtőzött. Csak ketten poroszkáltunk tovább, Vinettu meg én. Feltétlenül szükségesnek tartottuk, hogy alaposan körülnézzünk. Ezzel is időt vesztettünk ugyan, de csak hamar meg lett óvatosságunk jutalma. Még messze voltunk a Kajova falutól, amikor egy karavánféle jött velünk szembe. Elől egy lovas haladt, utána 10-12 jól megrakott összvér, végül egy másik lovas zárta le a menetet. A két lovas arcát még nem láthattuk, de ruházatokból felismertük, hogy fehérek, nem indiánok. Amikor megpillantottak minket, megálltak. Feltűnő lett volna, ha szó nélkül elnyargalunk mellettük, de másokból is szóba akarta mereszkedni velük. A kajovák falujából jöttek, és reméltem, hogy megtudhatok tőlük egyet s mást, ami a hasznunkra lehet. – Fehér mit gondol, kik ezek? – kérdezte Vinettú. – Úgy látom vándor kalmárok, akik csere üzleteket kötnek a kajovákkal. Nem árthatnak nekünk, de azért jobb lesz, ha eltitkoljuk, kik vagyunk. – Helyes. – Mit mondjunk nekik? – Én egy vasútépítő társaság mérnöke vagyok mondtam mosolyogva. Azért küldtek ide, hogy egy tervezett vasútvonal dolgában tárgyaljak a kajavákkal. Vinetú testvérem pedig indián tolmács, akit magammal hoztam, persze nem apacs, hanem páni. Nagyon jó, bólintott Vinettu. Fehér testvérem, beszéljen ezekkel a Oda Odaugrattunk hozzájuk. Vagy nyugati szokás szerint óvatosságból, lövésre készen puskával a kezünkben vártak bennünket. Nyugodtan félretehetik puskáikat, uraim! Kiáltottan feléjük. Nincsenek rossz szándékaink. Nekünk sem, felelte az egyik. De ne vegyék már rossz néven, ha gyanúsnak tartottuk magukat. Gyanúsnak miért? Egy fehér úriember részbőrű társaságában kissé feltűnő jelenség, nem? Az első pillanatban biztosra vettem, hogy rossz basáltik állnak. Minden esetre köszönöm az szintességét. feleltem. De nézzem meg jobban, olyan vagyok, mint egy haramia. Ah, nem mondanám mosolyogott rám a barátságosabban. Elég böcsületes képe van, de lekötelezne, ha elárulná, onnan jött és merre tart. A kíváncsiság jogos, semmi okunk tiltakozni. Vicsitából jövünk, és egy Kajova törzs keresünk. keresünk. Hogy, hogy, hogy, hogy hívják? Úgy hallottam, uh, Tanguaha a neve. Ó, oh, igen, a két folyó közt van, egy nagy indián falu, ott lakik, felelt a kalmár. Tehát tanácsolom, hogy főkeresse. Miért? Nagyon jó, szeretsz kapolni, most különösen arapós kedvében van. Ha onnan tudja? Már éppen tőle jövünk, kielentette nekünk, hogy minden fehér belt, aki a keze ügyébe kerül, kézó cölöphöz <gül> még az indiánokat is, ha nem kajovák. De ön talán néger? Kérdeztem ártatlanul. Ha mi jut eszébe? Ha minden fehérre haragszik, de az indiánokra is, és önöket nem bántotta, akkor bizonyára négerek, nem? Ha ha, hagyjuk az ostoba tréfákat, felelte. Ha minket természetesen szívesen fogadott, már régi ismerősai vagyunk, és nem először látogattunk meg. A trédőt, a kereskedőt, különösen a becsületes kereskedőt, a kajovák is megbecsülik. Általában zsirkefogók kereskednek felük, akik becsapják őket, de mi sem adunk okot paraszra, és ezért szívesen látnak minket. Örülnek, ha jövünk, szükségük van az árucikkeinkre. Engem egy nagy vasútépítő társaság küldött ide. Szerződést akarnak kötni a kajovákkal. Tangua sok pénzt kaphat tőlünk semmiért. Nem hiszem, hogy ne kapna két kézzel az ajánlaton. Az, az, má, az más. És ki ez az indián? A tolmácsom, feleltem. Páni indián, de érti a kajovák nyelvét. Akkor talán tango megbocsátja neki, hogy nem kajova. Miért olyan dühös ez a tangua? Összerúgta a patkót az apacsokkal, azon kívül egy fehér ember belelőtt a térdibe és nyomorékká tette. Fogatkozik, hogy amarosan kézre kerítés és iszonyú bosszút áll rajta. Nekem semmi közöm az egészhez, de nem szeretném látni, a fehéreket megkínoznak. Ezért is jöttem el hamarabb. Hiszen még nem fogta el azt az embert, aki a térdébe lőtt. Az még nem, de a társad már elcsitte. Megpróbáltam közbevetni magam az érdekébe, de tangó olyan dübegorult, hogy kétele voltam szándékomtól elállni. Látta a fogjat. láttam hát. Kedves kis ember, olyan élink apró szeme van, vidám fickó. Mi <gül> most is nevet pedig, tudhatja, hogy mi vár rá. Beszélt vele. Ha hát csak néhány szót, amikor megkötözve feküdt a porban. Megkérdeztem, hogy nincsen valami kívánsága. Az felete nagyon szereti a madártejet. Hozzak neki Szent Lúiszba egy nagy pohárral. Ha hallottak már ilyet. Azt mondtam neki, csodálom, hogy ilyen helyzetben még van kedve mókázni. Sose fájjon a feje, én értem felelte, abban reménykedik, hogy a barátja kiszabadítja. Egyébként nem bánnak rosszul vele, csak van ott egy fehér kalandor valami S Szentör nevű, az igyekszik az életét elkeseríteni. Szentör, ki az? Arra nem tudom, ellenszemves fickó, hogy kajóval csapatozta magával, de nem fogol. Tangua nem szereti ugyan, de félig meddig a vendégének tekinti. Nál alakik. Nem, Tangua külön sátrat adott neki, nagy bőrsátrat a falu végébe. Szente úgy látszik, nem elég előkelő ahhoz, hogy sátra ott legyen a nagy is sátor szomszédságába. Nem tudja, hogy hívják azt a, azt a fehér fogjat? Sam Hawkins a neve. Furak kis alak, de úgy hallom, éres vadász. Sajnálom, hogy nem tudtam rajta segíteni. Próbálja meg őni, is hát több szerencséje lesz. És hol tartják a fogjat? kivitték egy szigetre? Sziget is van itt. Ha nem is egy. Ahová a foglyot vitték, a két folyó találkozásánál van, nem messze a falutó. Szentőr sátra az utolsó? kérdeztem. Nem, ma negyedik vagy ötödik sátor a falu végétől számítva. Én tanácsolom, hogy felkeresse. Undokabb alakot el se lehet képzelni, jobb, ha nem lesz vele semmi dolga. No, de most már nem időszedek tovább. Vigyázzon magára a remélem baj hazajut. Még szerettem volna kihúzni belőle egyet s más, de nem lehetett. Ha csak meg nem mondom neki őszintén, kik vagyunk és mit keresünk itt, de ezt már nem mertem megkockáztatni. Vinnetú arcán is láttam, hogy türelmetlenkedik. Tovább is lovagolt. Amikor elköszöntem a kereskedőktől, és utolértem szemre hányó hangon megjegyezte. Testvérem túl sokat kérdezősködött. Láthatta, hogy ezek a sápatarcúak a kajovák barátai. Fontos dolgokat tudtam meg tőlük, feleltem. Most meddig megyünk? Amíg a kalmárok eltűnnek a szemünk elől, akkor visszatérünk a táborunkba. Megvárjuk, amíg beesteledik, aztán ketten belopakodunk a faluba. A két kereskedő erősen megerakott összféreivel csak lassan poroszkált tovább. Szerencsés dolog volt, hogy találkoztunk velük. Később tudtam meg, hogy az árujukért rengeteg prémet kaptak cserébe a kajováktól, de végül nagyon pórú jártak. Tulajdonképpen az volt a kereskedő, akivel beszéltem. A másik, aki hallgatott, a segédje volt. Kis idő múlva megfordultunk és óvatosan visszatértünk csapatunk rejtek helyére. Dick Stone és Will Parker örömmel hallgatta beszámolómat. Kijelentették, hogy a kis felderítő út nagyon eredményes volt, különösen annak örültek, hogy szem a körülményekhez képest jól van, és elpusztíthatatlan humora még most sem hagyta cserben. Könyörögtek, hogy este ők is velünk jöhessenek, ám vinettú hallani sem akart erről. Legfeljebb ketten mehetünk, mondta. Egyelőre csak terep szemléről van szó, Sam Hawkins kiszabadítására csak holnap kerülhet sor. Akkor aztán szükségem is lesz fehér testvéreim segítségére. Megvizsgálta rejtek helyünket, és aggodalmasan csóvágatta a fejét. Itt nem maradhatunk estig észrevétlenül, mondta. Jobb helyet kell keresnünk. Több kisebb-nagyobb sziget van itt a folyóban felfelé. Kikeresünk egyet, ahol fák és bokrok vannak, ott jobban elbújhatunk. Az egész csapat felkerekedett. Tovább lovagoltunk a parton a falu irányába. Később megpillantottunk egy szigetet, amely céljainknak megfelelt. A víz itt mély volt és sodrása rendkívül erős, mégis sikerült lovainkkal átúsznunk. Vinetunak igaza lett, a sziget sűrű bozótja pompás fedezéket nyújtott. Lehevertem a bokrok közt és elhatároztam, hogy alszom egyet, hiszen éjszaka alig lehet majd szó alvásról. Vinető ugyanígy gondolkodott, ő is jónak látta, hogy erőt gyűjtsön az előttünk álló feladathoz. Néhány urai alvás kitűnően felüdített bennünket. Szinte egyszerre ébredtünk fel. Már alkonyodott. Félig levetköztünk, fegyvereinket is itt hagytuk, csak a késünket vittük magunkkal. Aztán beugrottunk a folyóba és átúztunk a túlsó partra. Ez volt Salt Fork, a kajóvág két folyó közt elterülő telepe, ahol tökéletes biztonságban érezték magukat. Eszükbe sem jutott arra gondolni, hogy ide bármilyen ellenség bemenni tenni a lábát. Lassan, óvatosan lopakadtunk tovább a parton a falu felé. Mi, ha a faluról beszélünk, tégla vagy legalábbis vályokházakra gondolunk, amelyeket kertek vesznek körül, míg hátrább rétek és felszántott, megművelt földek következnek. Itt nem volt más, csak sátrak hosszú sora, többnyire bőrből készült sátrak, hiszen már decemberre járt az idő. A vászon sátrakat az indiánok csak nyáron használják. Minden sátor előtt tűz égett. Ott ültek a sátor lakói, és vacsorájukat készítették. Diderektünk átázott ruháinkban, jó lett volna odaülni az egyik tűzhöz, és egy kicsit felmelegedni. De erről a fényűzésről egyelőre le kellett mondanunk. A legnagyobb sátor a falu közepén állt. Bejáratánál dárdákat tűztek a földbe, melyeket sastollakkal díszítettek. Mindenféle orvosságos zacskók is lógtak a dárdákról. A vezér sátor előtt pompás tűz égett. Ott ült Tango és mellette három indián fiú. A legidősebb 18 éves lehetett, a másik kettő jóval fiatalabb. – Tangua három fia – súgta Virettu. – A legidősebb a kedvence és a szemefénye. – Azt mondják, derékharcos lesz belőle – a törzs legjobb futója, ezért is kapta a Pida nevet, ami szarvast jelent. Asszonyok sürgölődtek a sátrak előtt, de nem ültek le a tűzhöz. Indián asszonyok és lányok nem étkezhetnek a családfővel meg a fiaival együtt. A fehér nép később ül le az ételhez, és be kell érnie azzal, amit a férfiak meghagynak. Viszont minden munka még a legnehezebb is, az ő feladatuk. A férfiaknak nincs más kötelességük, csak a harc és a vadászat. Itt is több sziget sorakozott egymás mellett a folyóban. Minden figyelmemet ezekre a szigetekre fordítottam. Már sötét volt, az eget piszkos felhők borították, egyetlen csillagot sem lehetett látni. De a tüzek fénye lehetővé tette, hogy a szigeteket szemügyre vegyem. Három szigetet láttam a part közelében. Vajon melyik szigeten őzik hawkins -t? kérdeztem. Azt hiszem a középsőn, felelte vinettú, mert az a legközelebb a faluhoz. Az ám a Kalmár is azt mondta, bólintottam. És amut van a falu vége, folytatta Vinetto. Ott lakik Szenter, a negyedik vagy ötödik sátorban. Most el kell válnunk. Fehér testvéremet Sam Hawkins kiszabadítása érdekli a legjobban. De nekem Szenter a legfontosabb. Kiki törődjék a maga dolgával. És hol találkozunk újra? Itt, ahol útjaink elválnak. Helyes, ha minden jól megy. De ha valamelyikünket észreveszik, nem biztos, hogy visszatérhet ide. Ezért egy olyan találkozó helyet kell megbeszélnünk, mely messze esik a falutól. Wienertu egy-két percig gondolkodott, aztán így felelt: A te feladatod jóval nehezebb, mint az enyém, mert neked át kell úszni a szigetre, és az őrök könnyen megláthatnak. Nekem a sátrak mögött kell ólálkodnom, ahol könnyebb elrejtőzni. Ha bajba kerül, segítségedre sietek. Ha nincs semmi baj, térj vissza arra a szigetre, ahol csapatunk rejtőzködik. Persze kerülővel, nehogy a táborhelyünket felfedezzék. De reggel megtalálják a nyomaimat. Attól ne tarts! Az éjjel eső lesz, és elmossa a nyomainkat. Akkor jó. S ha te kerülsz bajba, én sem hagylak cserben. Tudom, de erre nem kerül sor, ha csak nem jön közbe valami szerencsétlen fordulat. Nézd csak, az ötödik sátor előtt nem ég tűz. Szentör bizonyára ott horkol most. Nem lesz nehéz megközelíteni. A következő pillanatban eltűnt mellőlem. Törtem a fejem, hogyha juthatnék át észrevétlenül a szigetre. Ha egyszerűen átúszom, a tűz fényinél megláthatnak. Ha meg a víz alatt úszom, akkor kerülök veszélybe, amikor kidugom a fejemet. Lehet, hogy éppen az őr orra előtt bújok ki a vízből. Nem, jobb lesz, ha előbb a szomszédos szigetre igyekszem, amely teljesen elhagyatottnak látszik. Alig húsz méter választja el a középső szigetől. Addig osontam a parton, míg szemben nem kerültem azzal a szomszédos szigettel. Óvatosan leereszkedtem a vízbe, alámerültem és átúztam. Baj nélkül átugrottam. Ahogy kidugtam a fejem, első dolgom volt lélegzetet venni. Aztán körülnéztem. Ekkor megpillantottam valamit, ami arra késztetett, hogy tervemet megváltoztassam. A parton, ahonnan ide átúztam csónakok hosszú sora volt kikötve. Az imént elosontam mellettük, de csak a sziget felé mereztettem a szememet, és nem vettem észre a csónakokat a sötétben. Most, hogy a szigetről megláttam őket, ráeszméltem arra, hogy a csónakok mellett sokkal jobban megközelíthetném a középső szigetet, mely tulajdonképpeli célom volt. Nem sokat haboztam. Újra alámerültem, és visszaúsztam a part közelébe. Azután egyik csónaktól a másikhoz úszva szembekerültem a középső szigettel. A hatodik csónakban megkapaszkodtam. Ott álltam most a hideg vízben, csak a fejem látszott ki belőle. Kitűnően láthattam a középső szigetet. Alacsony bokrok borították, csak két magas fa ágaskodott ki közülük. Szemet vagy kajóva őreit nem láttam sehol. Éppen át akartam úszni a szigetre, amikor valami zajt hallottam a magas part felül a hátam mögött. Felpillantottam. Sudár indián ifjú hágott le a partról a víz felé. Pida volt a szarvas. A Kajova törsfőnök fia. Beugrott az egyik kerúba, szerencsére nem abba, amely engem eltakart. Eloldotta a csónakot, és átvezette a középső szigetre. Egyelőre nem úszhattam át, várnom kellett. Nem sokára beszélgetést hallottam a sziget felől, és nagy örömömre megismertem szemhangját. Nem értettem, mit mondott, de a következő pillanatban egy másik hang váltotta fel, alig hanem pidái. Apám tangua nem vár tovább, mondta. Tudni akarja? Hiába akarja, nem árulom el, felelteszem. Akkor háromszoros kínok várnak rád. Fűtjönök a fenyegetésére, belőlem ugyan nem húztak ki semmit. Nem tudom, hol van Old de ha tudnám, akkor sem mondanám meg. Csak nem számít a szarra, hogy kiszabadít. Nem kell, hogy kiszabadítson, meg tudok én szakni segítség nélkül is. Elment az eszed. Itt áll szíjakkal a fához kötözve, és négy őr vigyáz éjjel-nappal. Hát hogy képzeled, hogy megszökhetsz? Nem fogom az orrodra kötni. Felelteszem. Mondd meg apádnak, hogy ne húzzon ujját Old shatterhand -tel. Egyszer már megpróbálta, és... hirtelen elhallgatott. Bizonyára arra lett figyelmes, mint én is itt a vízben. A falu felől nagy lárma hallatszott. Lábdobogás, ordítozás. Ott szaladt, fogjátok meg! Kiáltották, sőt, mintha Vinettú nevét is üvöltötték volna. Megdöbbenve fordítottam a fejemet a falu felé. Hallod, mit kiáltanak? Ujjongott Hawkins. Ha Vinett új itt van, akkor old Shatterhand is vele van. Nem kell tovább keresned. A dühös ordítozás egyre fokozódott. Úgy látszik megpillantották Vinettut, tud de nem tudták elcsípni. Akár a történt is minden esetre keresztül húzta számításaimat. Láttam, hogy a törzsfőnök fia felágaskodik a szigeten és a part felé néz. A következő pillanatban Kenújába ugrott és oda kiáltott az őröknek. Kapjátok fel puskátokat és lőjétek agyon ezt a sápatarcot, ha valaki megpróbálná kiszabadítani! Megragadta a lapátokat és gyorsan a part felé evezett. Az volt a tervem, hogy még ma éjjel kiszabadítom szemet, ha a legkisebb lehetőség kínálkozik, de most már meg se kísérelhettem. Még ha neki is mennék az őröknek puszta késsel a kezemben, annyi idejük még volna, hogy golyót röpítsenek szemfejébe. Vakmerő támadásom csak a halálát siettetné. Ekkor egy gondolatom támadt. Hirtelen villant át az agyamon, még mielőtt Pida átjutott volna az innenső partra. Vinetú azt mondta, hogy Pida a törzsfőnök szeme fénye. Ha elfogom, olyan túsz kerül a kezembe, aki tangó a habozás nélkül kiváltana, és ezer hawkins is adna érte cserébe. Fantasztikus gondolat volt, de ebben a pillanatban eszembe se jutott mérlegelni vajon keresztül vihető -e. csak azon járt az eszem, hogyan foghatnám el Pidát. A helyzet kedvezőnek ígérkezett. Vinetú bal felé szaladt, a két folyó találkozásának irányába. Csapatunk rejtek helye jobb kéz felé esett, jó messze a parttól. Vinetú éppen azért szaladt az ellenkező irányba, hogy üldözőit Bal felől hallatszott az ordítozás, és a négy őr is arra fordult, engem nem figyelt senki. A törzsfőnök fia elérte a partot, és éppen ki akarta kötni a kenúját. Abban a pillanatban, ahogy lehajolt, felbukkantam mellette a vízből. Egyetlen ökölcsapással leterítettem, bedobtam a kenúba, és utána ugrottam. Megragadtam a lapátokat, és teljes erőmből eveztem az ár ellen, közvetlenül a part mellett. A vakmerő csin sikerült. A faluban egyetlen ember sem vehette észre, mi történt, és az őrök még mindig az ellenkező irányba meresztették szemüket. Minden törekvésem az volt, hogy minél gyorsabban kiussak a tüzek fényéből. Amikor elég messze voltam már a falutól, a parthoz eveztem és kiszálltam a kenúból. Az eszméletlen kajova ifjút átnyaláboltam, és lefektettem a fűbe. Levágtam a szíjat, amellyel a kenut kiszokták kötni, és fogjon kezelába köré fűztem. A csónakot elrúgtam a parttól, a víz elsodorta. Az összeszíjazott pidát most a hátomra vettem, és elindultam vele rejtek helyünk felé. Elég súlyos teher volt, és akkor gyűlt meg csak vele a bajom igazán, amikor felocsúdott kábultságából. Többször szívének szegeztem késemet, hogy engedelmességre kényszerítsem. Vinettu jóslata bevált. Megerett az eső, és nem sokára úgy zuhogott, hogy kénytelen voltam egy öreg fasz sűrű lombjai alá húzódni, annál is inkább, mert az esőben és sötétben sehogy sem találtam meg a partnak azt a pontját, mely szemben volt a szigettel, ahol táboroztunk. Elhatároztam, hogy a fa alatt várom meg az eső végét, vagy akár a hajnalt is. Pidát leültettem a földre. Ki vagy te? kérdezte fogcsikorgatva. Hogy mertél kezed emelni rám, te sápadtarcú kutya, az én apám Tangua, a kajovák nagy főnöke? Tudom, bólintottam. Hólap agyonver, mint egy veszett kutyát? Azt nem hiszem, feleltem, mert járni sem tud. De harcosokat küld majd a keresésemre? Azok is úgy járnak, mint az apád, amikor szembeszállt velem. Úf, te már találkoztál vele? Úgy bizony. Mikor? Amikor szétszúztam mindkét térdét. Úf, te vagy a híres Old Shatterhand. Már előbb is kitalálhattad volna, hiszen egyetlen ökölcsapással terítettelek le. És ki merne betörni a falutakba, ha nem Old Shatterhand és Vinettú. Akkor végen van. De jaj, szó, nélkül fogok meghalni. Nem ölünk meg, nem vagyunk gyilkosok, mint ti. A apát kiadja nekünk a két sápattarcút, aki nála van, szabadon bocsátunk. Szentört és hókészt? Igen. Apám biztosan belemegy, hiszen én többet érek, mint tíz hókész és tízszer, tíz Szenter. Mikor beszélsz vele? Holnap. Most marad csendben. A várakozás erősen próbára tette a türelmemet. Az eső nem állt el, és a reggel még nagyon messze volt. Csak az vigasztalt, hogy vizesebb már úgysem lehetek. Tornázni kezdtem, hogy meggémberedett tagjaimat kicsi felmelegítsen. Megesett a szívem pidának, aki összeszíjazva kuporgott a fa alatt. De aztán arra gondoltam, hogy edzettebb nálam, és majd csak kibérje valahogy. Végül mindkét kívánságom egyszerre teljesült. Megpirkadt, és az eső is elállt. Nehéz, sűrű ködereszkedett le, mégis felismertem a mi szigetünk körvonalait, éppen szemben velem. Átkiáltottam. Ho! Hallottam Vinettú hangját. Settőrhen testvérem van át! Én! Én! Gyere át! Miért kiabálsz? Fogja tejtettem! Küldj át valakit néhány erős szíjjal. Jó szó legyen! Magam megyek át! Nem sokára megpillantottam a fejét a köd és a víz között. Micsoda öröm! A kajóvák tehát nem fogták el. Amikor felmászott a partra és meglátta az indián ifjút, elcsodálkozott. Uff! Pida, a kajóva törzsfőnök fia! Hol kaptad el? A parton Hókín szigetével szemben. Láttad hókészt? Nem, csak a hangját hallottam, amint ezzel a szarvassal beszélt. hawkins nem tudtam kiszabadítani, mert téged éppen akkor láttak meg. Volt nagy ribillió és izkolnom kellett. Igen, majdnem pórul jártam. Már oda csúsztam szentől sátrához, amikor néhány kajova közeledett. Éppen ott álltak meg beszélgetni. Az egyik megpillantott és nagy lármát csapott. Négy lépése se volt tőlem, és a tűzfénye rám esett. Felugrottam és elszaladtam a torkolat felé, hogy megtévesszem őket. szentő nem is került a szemem elé. Majd a szemed elé kerül nem sokára, feleltem. Azért fogtam el pidát, hogy felajánljam Szenterért és Hawkinsért cserébe. Uff, nagyon jó. Testvérem vakmerően cselekedett, és okosabbat nem is tehetett volna. Amikor azzal bíztattam Vinetut, hogy nem sokára meglátja Szentert, nem gondoltam volna, hogy ez tíz percen belül bekövetkezik. Pidát szíjakkal magunk közé kötöztük úgy, hogy a lába szabad legyen, de két karja nem. Együtt ugrottunk be hárman a folyóba. Pida feje és válasz szorosan köztünk volt, de lábával segített nekünk az úszásban. Nem ellenkezett. Lábával engedelmesen rugdalta a vizet, mozdulataink üteméhez alkalmazkodva. A köd úgy megfeküdte a vizet, hogy nem láttunk messze mint két méternyire. Viszont a hang a ködben annál jobban hallható. Alig rúgtuk el magunkat a parttól, amikor Vinetú figyelmeztetett. úszunk halkabban. Valami csobogást hallok. Csobogást? Mintha evezőlapátok hasítanák a vizet tőlünk barra. Figyel csak! Abba hagytuk az úszást, csak annyira mozgattok a kezünket és lábunkat, hogy a víz felszínén maradjunk. Igen, Vinetú jól hallotta, Csónak közeledett felénk, mégpedig sietve. Már arra gondoltam, hogy jó lesz a víz alá bukni. Kérdő pillantásomat Vinett útüstént megértette. Látni akarom ki az. Elég, ha lehajtjuk fejünket a vízre. Pida ugyanolyan izgatottan figyelt, mint mi. Segítségért kiálthatott volna, de nem tette. Tudta, hogy abban a pillanatban lenyomnám a fejét a vízbe. Az evező csapások most már egészen közelről hallatszottak. Egy indián kenú bukkant elő a ködből. Csak egy ember benne. Vinetu felkiáltott. Szenter, meg akar szökni! Vinetu máskor a legveszélyesebb helyzetben is mindig megőrizte nyugalmát, de halálos ellenségének váratlan felbukkanása annyira kihozta a sodrából, hogy gondolkodás nélkül a kenú felé vetette magát, csak hogy pidához volt kötve. Uff, nem tudok mozogni, el kell csípnem, ha addig élek is! a kését, és villámgyorsan elvágta a szíjat, mely pidához kötötte. Szentőr meghallotta Vinettú kiáltását, és ránk mereztette szemét. «Hell!» idézte a poklot Rémült meglepetésében. hiszen ez...» elharapta a szót. Rémület helyett most már kár öröm villant át az arcán. Ráeszmélt, hogy helyzetünk válságos. Az evezőt a kenuba dobta, felkapta puskáját, és diadalmasan ordította. «Most a kutyák!» Szerencsékre éppen abban a pillanatban nyomta meg a ravaszt, amikor Vinettú elrúgta magát tőlünk. Mindhárman egy méternyire kerültünk attól a ponttól, ahová Szentör célzott. A golyó közöttünk sűvített el. Vinetú nem is úszott, hanem szinte repült. Kését fogai közé kapta, és nagy ugrásokkal szökelt, gyűlölt ellensége felé, mint egy lapos kő, ha a gyerekek kacsázva táncoltatják a vízszínén. Szentőrnek még egy golyója volt a másik csőbe. Puskáját vinettúra szegezve gúnyosan rákiáltott. Gyere csak átkozott fajzat, egyenesen a pokolba küldelek! Azt hitte, nyert ügye van. De megfagyott ajkán a mosoly, amikor Vinettú elmerült, hogy a víz alatt érje el a kenut és felborítsa. Ha ez sikerül neki, és Szenter a vízbe pottyan, puskája már nem segít rajta. Ha a vízben birkózása kerül a sor, az ügyes indián percek alatt végez vele. Szenter észbe kapott, gyorsan eldobta puskáját és újra megragadta alapátot. Legfőbb ideje volt, mert Vinettú feje már fel is bukkant éppen azon a helyen, ahol a tovasikló kenú az imént ringatozott. Szentőr most már csak a menekülésre gondolt. Néhány erős evezőcsapással eltávolodott bőz üldözőjétől, és röhögve kiáltotta felé. <síns> – Gebár már nem kapsz el, de ezt a golyót elteszem neked a következő viszontlátásig! Vinettu teljes erővel úszott, de hasztalan. A Kenu úgy eliramodott, hogy még egy gyors úszóbajnok sem érhette volna utol. A drámai jelenet két percig sem tartott. Szentőrt elnyelte a köd. Néhány apacs harcos a puskalövés hangjára már a vízbe vetette magát, hogy Vinettút támogassa. Oda kiáltottam nekik, hogy segítsenek Pidát átvinni. Mikor minnyáján a szigetre értünk, Vinettú haladéktalanul kiadta a parancsot. Apacs testvéreim, szedelőzködjenek! Elcsípjük azt a gazvickót! Még sosem láttam olyan feldúlt állapotban, mint most. És mi lesz Hawkins barátommal? kérdeztem. A te dolgod! Felelte. Te itt maradsz, mi meg Szentör után megyünk. Apám és hugom gyilkosan nem csúszhat ki a kezünk közül. Hol és mikor találkozunk? Hol és mikor? Az ember óhajtása egy falevelet sem mozgat meg. Minden a nagy szellem akaratától függ. Mit gondolsz, miért határozta el magát Szentör a szökésre? Megneszelte, hogy itt vagyunk. Azt is, hogy Pida a mi kezünkbe került, és Tangua mindent odaad érte. De miért nem lóháton szökött meg? Hogy ne követhessük a nyomait? Arra nem számított, hogy a vizen találkozik velünk, de átvágunk a folyó kanyarulatán, és elébe kerülünk. Nem jó, Vinetto. Miért? Bárhol kiköthet, és gyalog menekülhet tovább. Még azt sem tudjuk, hogy melyik parton köt ki. Fehér testvéremnek igaza van. Követnünk kell a folyó kanyarulatát, és mindkét partot szemmel kell tartanunk. Kénytelen vagyok csapatomat két részre osztani. Szívesen veletek nyargalnék, sohajtottam. De a kis hawkins nem hagyhatom cserben. Erről szó sem lehet. Vinettú sohasem kér tőled olyat, ami kötelességeddel ellenkezik. Ha Manitú úgy akarja, hamarosan újra találkozunk. Hol? Ha végeztél a dolgoddal, nyargaljatok odáig, ahol a Rio Bosco ebbe a folyóba ömlik. Egy emberemet otthagyom, és tőle megtudod, hogy hol találkozhatunk. És ha nem találok senkit, akkor tudhatod, hogy még mindig nem sikerült Szentört utolérnem de folytatom az üldözését akár a világ végéig is. Akkor mit tegyek? Lovagolj társaidra a Szent Lúiszba, és keress fel azokat a sápatarcóakat, akik a tűzparipának utat akarnak építeni. Intézd el velük, amit el kell intézned. Én megpróbálom, hogy valami módon üzenetet hagyjak számodra Szent Louisban. Ha nem sikerül, mindig szívesen látott vendég vagy Pueblunkban, a Pekosz folyópartján. partján. Ott megtalálsz, vagy megtudhatod, hol vagyok. Közben az apac harcosok lóra ültek. Vinettu kezet fogott Dickstonnal és Will parker aztán újra hozzám fordult. Testvérem tudja, milyen boldogan keltünk útra a Pueblunkból. De ez az utazás nincs és solcsi halálát okozta. Ha még egyszer visszajössz hozzánk, nem látott többé az első apas leány szép orcáját. A sápatarcóak városába akart menni, de a szellemek országába költözött. A bosszú most elszakít minket egymástól, de a szeretet újra összehoz. Ne idős sokáig a sápat tart városaiban. tér vissza hozzánk minél előbb. Megígérted kedves Charlie, Tudod, mit ígértem Kleki Petrának a halála előtt? Hű leszek hozzád és szavamhoz. Akkor a jó manitu vezesse lépteidet, és óvjon meg minden bajtól. Uff, nincs több szavam. Megszorított a kezemet, és már is felült lovára, hogy átúztasson vele a folyón. Harcosai parancsa értelmében két csapatra oszlottak. Az egyik Vinettút követte, a másik a szigeten keresztül a folyó túlsó partjára sietett. Addig néztem fiatal indián barátom utána, még el nem tűnt a ködben. Szívem még sohasem volt olyan szomorú, mint most. Stone és Parker megilletődve nézett rám. – Elcsüggedjen, szőr! – vigasztalt Stone. – Utánuk nyargalunk, mi egy kiszabadítottuk szemet. Lássuk hozzá, sörgőse, hogy kezdjük el? – Javasoljon valamit, kedves dik. feleltem. Maga okosabb is tapasztaltabb nálam. Dícséretem szemmel láthatóan jól esett neki. Megsimogatta szakállát, és így szólt. – Hát, van még egy fogjunk pidán kívül. Jó, hogy magunkkal hoztuk. Elküldjük tanguához, és megüzenjük feltételeinket. Mit szólsz hozzá, vil? – Hm… Dőnyögött Parker. Rosszabbat nem is lehetne kieszelni. Hogy Hogyhogy, fordjönt Fesztón. Ha tangóan megtudja, hol vagyunk, annyi harcos küld a nyakunkra, hogy örülhetünk, ha a saját bőrünket menthetjük meg, nem szemét. Hát te hogy gondolod? Eliszkolunk innen jó messzire, és leterepszünk valahol a nyílt prénire, ahol nem leszünk egélfogóban, és idejében meglátjuk az esetleges támadóinkat. Onnan küldjük el a kajóva fogja Tanguához, és megüzenjük neki, hogy rögtön küldje hozzánk szemed de csak két harcos kíséretében, ha többen közelednek ellógunk, és magunk a horcoljuk pidát. Nem így lesz a legjobb, ször. Én azt tartom a legjobbnak, ha nem küldünk Tanguához senkit. Én nem értem. Magam megyek hozzá, feleltem. Nem, sör arról szó sem lehet. Nem engedjük meg, hogy kockára tegye az életét. Tangua tudja, hogy ha csak egy hajam szála is meggörbül, pidának vége. Nem lenne jobb, ha én keresném fel Tanguát? Tudom, elég bátor ahhoz, hogy megtegyed, de célra vezetőbb, ha én beszélek Tanguával. Őre különösképpen haragszik, ha meglátja, tombolni fog dühében. Éppen ezért megyek én. Csak hat tomboljon. De lássa azt is, hogy nem félek tőle. Ha hát, úgy gondolja, szőr, csó várjuk meg, itt a szigeten, vagy keresünk valami jobb helyet? Nincs ennél jobb hely. Well, de jaj, a foglyoknak, ha önt valami baj éri a faluban. Mikor indul? Este. Csak este, nem lesz késő. Ja, a fogoly cserére délben kerülhet sor. Hogy érjük utol, Vinettut? Ha elsietjük a dolgot, akkor soha sem utol. Ez komolyan mondja. A lehető legkomolyabban. a szívesen kiadja szemet, hogy fiát visszakapja. De ha már visszakapta, minden gondolata a bosszú lesz. Ezért mondom, hogy este kell kicserélni a foglyokat. Utána tüstént elnyargalunk, és az éjleple alatt olyan messzire jutunk, hogy már nem érhetnek utol. Estig várni azért is jobb, mert Tangua akkor már annyira aggódik a fiáért, hogy minden feltételünket elfogadja. – Igaz, addig megpújíthatjuk – mondta Parker. – De mi lesz, ha közben találnak? – Ezen a szigeten? – Soha. A parton felfedezik Vinetto nyomait, és utána erednek. – Figyeljetek csak! – Lármát hallottunk a túlsó partról. A köd oszladozni kezdett, és már látni lehetett, hogy mi van oda át. Néhány kajóval lópaták nyomai fölé hajolt, és hangosan tanakodott. Aztán elrohantak a falu felé. Szaladnak tanguát értesíteni, mondta Dixton. Meglátjátok, rögtön lovasokat küld ide, hogy kövessék a nyomokat. Jóslata két óra múlva beigazolódott. Erős lovas csapat közeledett a falu felől, majd a nyomok irányát követve elnyargalt a préri felé. Nem féltünk attól, hogy barátainkat utolérik. Az apacsoknak több órás előnyük volt már, és legalább olyan gyorsan vágtattak, mint a kajovák. Fogjaink nem látták, mi történt a parton, megkötözve feküdtek hátul a bokrok mögött. Beszélgetésünket nem hallották, mert suttogva tanácskoztunk. Délelőtt nagy örömünkre kisütött a nap, és lehetővé tette, hogy nedves ruhánkat megszárítsuk. Boldogan sütkéreztünk az áldott meleg napfényben. Bíztunk benne, hogy estig nem lesz semmi baj, és tervünk sikerül. A nap már delelőre hágott, amikor valami sötét tárgyat vettünk észre vizen, a folyó hullámai a sziget felé sodorták. Nem sokára meg is akadt a szigetről kinyúló bokrok ágaiban. Egy kenú volt, és benne az evező lapát. Levágott szíjai mutatták, hogy ugyanaz a kenú, amelyen tegnap pidát áthúrcoltam a túlsó partra, nagyon megörültem neki. Este, ha átmegyek, a faluba jó hasznát veszem. Így hát nem kell átúsznom és újra nedves ruhában dideregnem. Mihet bealkonyodott, visszatoltam a kenut a vízbe és a falu felé jeveztem. Stone és Parker aggódva és reménykedve nézett utánam. Megmondtam nekik, hogy nyugtalankodásra csak másnap reggel lesz ok, ha addig nem jövök vissza. A falu közelébe érve kieveztem a partra, és a kenut, melyre induláskor új szíjat szereltem, kikötöttem egy bokorhoz. Most is tüzek lobogtak a sátrak előtt, mint tegnap, és az asszonyok sűrögtek-forogtak a vacsora készítésével foglalatoskodva. Azt gondoltam, ma este erősebben őrzik majd a falut, de ennek semmi jelét nem láttam. A kajovák megtalálták az apacsok nyomait, és lovasokat küldtek az ellenség üldözésére, így hát teljes biztonságban érezték magukat. Tangua most is sátra előtt ült, de csak két kisebbik fia tartózkodott mellette. Lehorgasztott fejjel kuporgott, és komoran bámult a tűzbe. A közelben nem volt senki, aki megláthatott volna. A parti bokor mellett lehasoltam, és a sátor mögé kúztam. Fülemet egyhangú gyászdal ütötte meg. Tangoa síratta indián módra kedvenc fiát. Megkerültem a sátrat, felálltam, és egyszerre csak ott álltam a törzsfőnök előtt. Miért siránkozik Tangua? kérdeztem. Bátor harcos sohasem adja fel a reményt. A jajveszékelés öreg Coke szájába való. Váratlan megjelenésem úgy megrémítette, hogy szinte megdermedt. Szólni akar, de egy hang se jött ki a torkán. Fel akart ugrani, de szétroncsolt térde de amúgy sem engedte. Kimeresztett szemmel bámult rám, mintha egy kísértet jelent volna meg előtte. Old, old, se, se, hebegte végre. Uff, te vagy az, hogy kerülsz ide? Eljöttem hozzád, mert beszélni akarok veled. Old Shatterhand, kiáltotta, amit annyira felócsúdott, hogy végre ki tudta mondani a nevemet. Két kisfia a rettegett név hallatára a sátorban menekült. Old Shatterhand, ismételte Tangú a reszkető hangon, de most már nem félelmében, inkább dühében remegett. A többi sátor felé fordulva valami parancsot ordított, mire óriási kavarodást támadt. Harcosok rohantak felénk minden irányból. A következő percben már fegyveres kajóvák vettek körül. Ordítozva szegezték rám dárdáikat. Előrántottam késemet, és tangó a fülébe kiáltottam. Pida küldött! Ha hozzányúltak, meghal! Tangó rögtön felfogta szavaim értelmét. Felemelte kezét, és csendet parancsolt. Az üvöltözők elhallgattak, de még szorosabb gyűrűt vontak körülöttem. Ha a haragos tekintet ölni tudna, abban a pillanatban száz halált haltam volna. Nyugodtan leültem tangóa mellé, aki vakmerőségemtől megrökönyödve mereztette rám gyűlölettől lángoló szemét. Figyelj, szavaimra, tangóa, mondtam. Ellenségem vagy, tudom. Nem én vagyok az oka. Gyűlőzz le, nem félek tőled. Látod, eljöttem hozzád. Fontos beszédem van veled. Pida a kezünkben van. Barátaim őrzik. Ha nem érkezem vissza hozzájuk idejében, akkor Pida meghal. Érted? A körülöttem álló kajovák némán mozdulatlanul bámultak rám. Egyetlen hanggal sem árulták el, mit gondolnak. A törzsfőnök szeme lángolt, de ő is uralkodott magán. Megértette, hogy ha nem fékezi haragját, fia az életével fizet érte. Hogy kerüld a kezetekbe? kérdezte fogcsikorgatva. Tegnap felkereste szem hawkins a szigeten. Én is ott voltam. Amikor vissza akart evezni, leütöttem és magammal vittem. Uff! se Shatterhand, a gonosz szellem kedvence. Most is megsegítette. Hol van a fiam? Biztos helyen. De Olasz nem árulom el. Pida majd később elmondja neked. Ebből is láthatod, hogy nem akarom megölni. Egy másik kajova is van a kezünkben, akit régebben fogtunk el. Fiaddal együtt szabadon bocsátom, ha kiadod értük Sam hawkins cserébe. Kiadom, kiadom, csak hozd ide Pidát, meg a másikat is. Ide hozzam mi jut eszedbe? Ismerem tanguát, tudom mennyit ér a szava. Két foglyot adok egy helyett. Mit akarsz még? De megkövetelem, hogy ver ki a fejedből minden cselt. Előbb bizonyíts be, hogy Pida valóban nálatok van. Nem bizonyítok semmit. Old mindig ura volt szavának. Látni szeretném Sam hawkins -t. Bizonyára nincs már a szigeten. Parancsold meg, hogy hozzák ide. Beszélni akarok vele. Mit akarsz beszélni vele? Megkérdezem, hogyan bántatok vele. Feltételeim a válaszától függnek. Várj egy kicsit! Tanácskoznom kell a legöregebb harcosaimmal. Menj egy kicsit távolabb, oda! A következő sátorhoz nem sokára megtudod, mit határoztunk. Jó, van csak siessetek. Ha nem térek vissza társaimhoz a megbeszélt időre, pida keserüli meg. Tudod akkor, mit csinálok vele? Felakasztják! Tangu keze ökölbe szorult. Az akasztás a legszégyen teljesebb halál egy indián szemében. Nem beszéltem többet, csak a szomszédos sátorhoz siettem, és leültem a földre. Természetesen itt is harcosok vettek körül. Tangu magához szólította az öregeket, és tanácskozni kezdett velük. Időnként felén néztek, és tekintetük izzott a gyűrülettől. De azt is észrevettem, hogy nyugalmam és bátorságom valósággal lenyűgözte őket. Kis idő múlva a elküldött egy harcost valahová. Ez eltűnt egy sátorban, és nem sokára a hawking vezette ki onnan. Felugrottam, és elébe siettem. Amikor meglátott, újjongó hangon felkiáltott. – Olcsa, Isten Ista hozta ször! Tudtam, hogy nem, hogy cserben! Össze kezét felém nyújtotta, úgy üdvözölt. – Hát igen, feleltem. Az zöldfülü eljött, hogy kiszabadítsa mesterét, akit önfejűsége bajba sodort. Jogos a szemrehányás ször, de hagyjuk későbbre, inkább mondja meg, hogy kedves összférem a Méri, megvan-e még? Nálunk van a pejkómmal együtt. És Lidi? Az ócska mordája, azt is magunkkal hoztuk. Oh, akkor nagyszerű. Gyerünk! Türelem, kedves szám, úgy látom azt hiszi, hogy gyerekjáték az egész. Önnek minden gyerekjátékször. Hizágett a kis szem. Öklével leült egy egész sereget, ha minden kötél szakad. Örülök, hogy ilyen jókedvű, úgy látom nem is volt olyan rossz dolga. Na, nem bántottak, még enni is adtak bőségesen. De előbb kizsebelték, nem? Kérdeztem. Ebben a tekintetben alapos munkát végeztek. <gül> Felelte vigyorogva. A körben álló öregek felé fordultam. Kíváncsi vagyok, meddig akarnak még tanakodni, dünnyögtem türelmetlenül. Na, mindjárt rájuk csördítek. Odaléptem hozzájuk, és kijelentettem, hogy nem várhatok tovább. Döntsenek sürgősen, ha azt akarják, hogy Pida életben maradjon. Ezt megértették, de a fogolycsere lebonyolítása körül hosszadalmas alkudozás következett. Nem engedtem egy jottányit sem. Végül kénytelenek voltak feltételeimet elfogadni. Megállapodtunk abban, hogy négy fegyveres harcost adnak mellénk, és csónakon elviszem őket arra a helyre, ahol a foglyokat átadom. Ha titokban követnek, Pida meghal. Kisé elvetettem a súlykot, amikor azt követeltem, hogy szemet mindjárt magammal vihessem. Ez esetleg lehetővé tette volna, hogy kiátszam őket, de Old Shatterhand neve már olyan volt, hogy szavában nem kételkedtek. Hogy hová evezünk, természetesen nem árultam el. Sőt, lelkükre kötöttem, hogy ne is próbáljanak leselkedni utánunk. A kis szem szíjait levágták, kurtakarjait ég felé emelte, és boldogan felkiáltott. Végre szabad vagyok! Hála és köszönet, szőr! éjjel old Shatterhand! Amikor elindultunk, olyan fenyegető moraj támad, hogy önkéntelenül is megragadtam késem nyelét. A kajovák dője határtalan volt, amikor látták, hogy bántatlanul távozom, és fogjukat is magammal viszem. Menj! Csak menj! sziszegte tangóa. Egyelőre nem kell félned, amíg pidát vissza nem kapom. De azután nincs kegyelem! Jaj, neked, ha újra a kezembe kerülsz! Fenyegetőzését válaszra sem méltattam. Felemelt fővel lépkedtem a kajovák sorfala közt, oldalamon szemmel és mögöttem négy harcossal. A folyóparton kettesével kenukba szálltunk, természetesen úgy, hogy az én párom szem legyen. Néveztünk elől, és a két másik csónak szorosan utánunk. A parton álló kajovák már az első csapásnál fősiketítő ordítozásban törtek ki. Üvöltözésük elkísért, amíg csónakjainkat el nem nyelte a sötétség. Miközben eveztem néhány szóval elmeséltem Szennek, mi történt azóta, hogy a kiszáradt folyómedernél elszakadtunk egymástól. Sajnálta, hogy Vinetto nincs már velünk, de megvigasztalta az a gondolat, hogy nem sokára viszont látja Vilt és dikket. Megérkeztünk szigetünkre, és baj nélkül kikötöttünk. A két hűbarát újongva fogadott bennünket. Átadtuk a foglyokat, akik szónélkül szégyenkezve szálltak be a kenuba. Megvártuk, míg társaikkal együtt el nem tűnnek a folyó sötét vízén, de azután egy percig sem vesztegeltünk tovább. Lóra ültünk és átnyargoltunk a sziget másik oldalára, onnan meg átúztunk a túlsó partra. Szem jól ismerte ezt a vidéket, aminek nagy hasznát vettük, mert nehéz út előttünk. Egész éjszaka vágtatnunk kellett megállás nélkül, nehogy másnap érhessenek. Szem boldogan ült fel Mérie hátára, és öklét rázva a falu felé így szólt. Most lázasan tanácskoznak, mit évők legyenek, de engem többé el nem csípnek annyi szent. Elég volt a kajovák vendégszeretetéből.